Ik ben hier in de commissie. Ik ben hier in de commissie. Ik ben hier in de commissie. Manusura wa mawajali wa kumba takribani wa tutsi miasita ukotarafani bugenda na waitaka tumu ya ukule maridhiano 7L kuwapa ukule kuhusu ya liyo mingi zaidi katika tarifa hii na ora ya wamanisipajijila bujumbura wandelea kujipimisha janga la corona kwenye vitu otafauti ambayo vilipanga na wizara ya afya kwenye ya vitu hivyo watu onekana wakija ni wachache. Na uafanya kazi watu mesesi pamoja na sepi kwenye ngazi ya mkua napewa mafunza kunolewa bongo katika vitoto fauti Katika mantiki ya kujandalia uchaguzi wa serikali za viji unawandaliwa mwezi huu Kwa hayo na mengineyo jina langu Moize Misago Michambo ya ungozo na Inosan Bibonimana Lejo Isanganiru ni kiboko yao Habari ikamili. Manusura pa moja na wale waliko sandu uzao katika mawaji ya bugendana. Mawaji ya leo na mwaka alfu moja tisamia tisina ene, Wanaomba tumia ukwela maridhiano 7L kwa kujua ukweli kuhusu yale yale ujiri. Katika madhimisho jumapili hii ya miaka ishirina mine baada mawaji ya watuti miasita kutokea uko bugendana mkwani gitega. Chek Laveri Kadise mwenye kitu hiyo tumehio anakikisha kuwa bada shuli kusu mawaja mwaka 972 ya machafuko yale ujiri katika miaka ya kufuata ya tashulikiwa ni tarifa yake elinibe nibigira hapa. Schidwe na suma na mwazetu Rumiwalde ni wabibuze. Na mwazegose dhukuri na wesh. Anaheke kusikahoku. Matiasi mlomba, mzee mwenye umri zaidi ya mnyaka sitini umoja mwaraiya wa vijiji kibungo na mkoro tarafani ugendana mkowani gitega Anasema kuwa hamipatwa na tahaluki wakati wa machafuko ya mwaka rufu mwagia 96. Anaereza kuwa alaumiwa kutohunga mukono wakundi ya wasi. Hata baadhi ya wakimbizi wandani katika kambi ya bugendana, wanaereza kuwa hasi ya hizo zilichochewa na amuli kutoka viongozi wakuu huku wengine wakisema ya rio tokea nasikitisha. Walivamiwa na watu wenye sare za kigeshi, wakibebelea silaha, pamoja na rea wengine, walio jihami kwa mapanga na kuanza kukatakata wanaenchi hao, wanao kumbu siku hizi. Kwa upande wake Oswari Denhila meba, muakilishi wa wafiwa anaomba tumia ukweli na marithiano CVR kuweka wazi ukweli kuhusiana na mawaji ya mwaka rufu moja sabina ambili, mwaka rufu moja sitina tatu na rufu moja mia sitina sita. Kiongozi watume CVR, Ptl Kravenda HHR, anafamisha kuwa tasisi anayo yongoza, ilitanguliza na kutafuta ukweri kuhusu machafuku ya mwakarufu mwagi ya 972 ya liyo katika mnyaka mingine yatafuata tafuwata badae kwaani wote wanahamu na shauku ya kujua kilicho tokea kwa wapendwa wawo. Mawaji hayo yaliyo pereka loho 1647 za watu wakabila watusi eneo la bugendana yalitokea asubuhi ya julaishina moja mwaka rufu moja 1996. Shukran, Rumi Walde, niwa bivuze na katika kura saa wajami ni kwamba wakalifu amba wanamalizia maisha wengine na badai kwa chomea katika majumba, kwa nasahili ku, kutibiwa kabla kufikisho makamani, maelezo yake mtalamu wa maswala kisa ekolojia, na vitendo vya jinai, vilivyo riputiwa hivikaribuni katika mikua yangozi, muhinga pamoja na bujumbura, ambapo kuna raya, walicho moto ndani ya majumba yao, pamota namifugo, diekla vernedjimana, anawataka vyengosi tawala na wazazi, kwadibika ipasa ili kutokomeza moneendo uhu, bade mapumzi kodi dogo tunandelea. Katika kurasa wa siyasa ni kuamba kuwa umejorothesha kwenye urodhe wa pigia kura katika kata unagombea kuwa mkazi wa kata hiyo ni badha vigezo vilivyo zingatiwa kwa agombea wa uchaguzi wa vijiji. Uchaguzi ambao unandaliwa mwezi huu tare 24 katika warsha ya mafunzo kwa wanamembo watumeza uchaguzi kwenye ngazi ya tarafa sesi na kwenye ngazi ya Kwa sepi jumatatu hii, medar na banga na anahusika na kutanzua mizozo ya uchaguzi kwenye tumeseni, anasimakua malalamiko ya wale ambao, wale futwa kwenye orodha ya wagombea, ya nashulikiwa na tumesipi, tumsikilize, anatafsiru na mwenzetu ome nduwayo. La Sydney rassemble le président et les membres des commissions ya uchaguzi Senni imekusanya washirika wote wa uchaguzi mkoani na tarafani ili kukumbushana na kuonaa ubongo kuhusu uandaaji na uendeshaji wa chaguzi za serikali za mtaa. wa baraza la serikali ya mtaa anatakiwa kuwa mkazi wa kijiji kuchaguliwa ana Anatakiwa pia kuwa ameorodeshwa kwenye uroda za wapigakura wa kijigi au kata hiyo. Anatakiwa kuwa mkarimu kwa ote wanaomzunguka. Sababu za baadi ya wagombea kutojikuta kwenye uroda za wagombea. Sinatakiwa kutolewa na tunuhuru ya uchaguzi kitarafa. Ndiyo ya maelezo ya sababu watu hao hawa kuorodeshwa kwenye uroda za wagombea wa ushirika kwenye baraza za vijiji au kata. Kwanza kwenye kiwango cha sisi na mgombea ambaye amedihakiwa inampasa kukaribia tumehuru ya uchaguzi mkoa ni ndio inayotoa jibu la mwisho kuhusu swala hilo na hatua ya tumehio hiyo haibadiliki Tuksela kwenye ukurasa wa siasa ni kwamba baadhi wa wa mwinyuza mtani kinama tarafa nina hangu ni kaskazini mwa munisipa jijela bujumbura wanataka tume kuanda uchaguzi kwenye ngazi ya tarafa CC kuarejeshea wagombea watatu wa uchaguzi wa mitaa ambao walifurushwa kwenye orodha za wagombea wa uchaguzi wa vijiji unapangiliwa mwezi huu wale ambao wajieleza kwenye mikezi yetu anasema kuwa ni haki yao kuachagua wagombea wanapendekeza kulingana utendaji kazi wao huyu ni moja kati wananchi hao tumsikilize Yani sisi katika mtawetu wabwenyuza, tuna matatizo mengi, kulingana na, na uchaguzi. Yani tunaviona kwa kweli, tunaona kama kuna vitu ambavyo, aviko sahihi kabisa. Kwa sababu, hii sisi naona ina uchaguzi, kiupande, mwingine nikisema. Lakini, tukiangaria kwa utaratibu. Sisi, kuna watu ambayo wame, wameweka kwenye oroza, ili wa, waende kwenye mashindano ya ya uchaguzi katika mtaani lakini tuliona wali watowa kuna wengine ambao walikuwa kwenye oroza na hivi sasa ambao wamewatoa sasa sisi kama walaia tunaurizo na watowaji na sisi ambayo ilisha waweka kwenye oroza na tayari wamesha kuwa lazima wawaje waende kwenye mashindano kama wengine ili na sisi walaia tufurai na tuchague viongozi ambayo watatuongoza vizuri kama raisa arivyo sema sisi walaia watowache tuchague viongozi ambao watatuongoza vizuri atuangarii mavyama au nini sisi atuangarii mavyama sisi kama waraia katika mtani wetu lazima watuachi, tuchague viunguza ambayo watatuongoza vizuri na kitu kingine, sesi walikuja wameuka kwenye uroza ili watuambie na miradiao ambayo wamepangiria kusema, lakini sisi tuliona baazi yao, kuna wengine wako wapa na fasi, ili waweze kuongea watue na miradiao ili waraia tuweze tukawachague bada ya hapo, wengine wengine waliongea wengine waka wambia njini amomo kwenye uroza na njomana sisi waraiya tunasikitika sana. Na kwa upande wa wakia wa tumia uchaguzi kwenye ngazi ya manisipa wajijila bujumbura. Analeza kuwa gombea hao walitolewa kwenye orotha kutokana na mwenendo mbaya walothirisha. Wakati wa kampeni zao kama inavyo baini dikria raisu wa jamuhuri ya kuzindua kampeni hizo. Na hata huko mkwani makamba shuli kama hiyo ya kuno wa bongo wa wafanya kazi watu mesesi pa moja nasipi imeendesha jumatatu hii. Na kupiga kura kwa kuandika majina wa gombea wanaopendekezu kwenye kaji wa kupiga kura ni moja ya marekebisho ya kwenye uchaguzi wa viongozi wa vijiji wa muwezi huu. Na hayo ni maelezo yake Franswa Ngurinzi mjumbe wa tumeseni alie joelekeza uko makamba. Na katika ukura afya ni kwamba raya wanendelea kuitikia wito wakujipimisha janga la korona kwenye vituo virivyo andaliwa na wizara ya afya katika manisipa jilabu jumbura ingawa kwenye badha vituo kama kanyosha kunaonekana wananchi wachache. Raya hawa wanasema kuridhishwa na shuhuli hiyo na kuomba muda uliopangwa uweze kuheshimishwa. Waganga wanahusika na harakati hiyo wanasema kuwa shuhuli inanza pinditu vifa vyote vinakuwa vimetimia. Na raia wapatao miambili kuminawasaba ndiyo wale na janga la corona katika kampeni ilianza Julai 6 Kwa ujumla watu ambao tayari kuambukizwa na janga hilo ni miya nena wanane Miongoni mwa hao miya tatu kumina watano tayari kutibiwa na kupona Na tisina wawili bado wanatibiwa na moja ambaye tayari kufariki na nikulingana na tarifa kutoka wizara ya afya Daima na sawa, afya ni kwamba zaidi ya miezi kumi mepita kifas scanning cha kupima maradhi tofauti kwenye hospitali ya Karusi kikaribika daktari mko hospitali hiyo analea kuwa kifahicho hicho kilikuwa na umuhimu mkubwa kwa hospitali za ukanda huo anazidi na kusema kuwa wafundi wa kukirekebisha kifaa hicho ni wenye asilia ni wenye asilia Uganda na kwamba waliziuliwa kutokana na kufungwa kwa mipaka pindi serikali ilichukuhatu wa hiyo. Kwa upande wake waziri wa Afya, analiza kwamba anajia na jadiliana mwenzi wake wa ushirikianu wa burina mataifa mengine ili kupatika na ya kuingia kwa fundi hao kutoka ugenini. Na kwa kuitimisha tarifa katika ukurasa wa michezo ni kwamba tim ya mpira wa vikapo Eglenuare ilif, ilifungwa na ile ya urunani kwa vikapo 119 kwa Arubainatano katika mechi ya uzinduzi wa mashindano ya mpira vikapo msimu alfu mbili shirini alfu moja. Mechi zingine ni pamoja na ushinde wa kerne thidi ya dinamo kwa vikapo msinanane kwa thidi ya msinane pindi timu ya jimkana ilishinda kwa vikapo stina sita thidi ya stinambili timu ya new star mengiza dinaye jamarivyane ngenda kumana. Mwishoni mwa mwawiki ndipo kulizindulua rasmi Michuano katika mpira wa gikapu basketball ya musimu huu alfu mbili ishirini kuerekea ishirini na moja. Katika mutanange wa kuzindulua rasmi ligi hiyo, timu ya urunani iliilaza timu ya Egrenouar kwa fikapu 119 didi ya 45. Timu ya Dinamo ikalazwa na timu ya Kerne kwa fikapu hamusina nane didi ya hamusina naine. Timu ya Jimu Kana ikalizwa imenya timu ya Newstar kwa vikapu 66 didi ya 62. Habari nyingine riyogubika vichwa za habari za michezo mwishoni ni kutunukia vjeti kwa wachezaji wa michezo ya kujihami kungufu. Ive nirenganya mwenye kiti wa shirikisho la michezo ya kujihami kungufu nchini burundi anatueleza madumuni ya mandalizi ya michuano hiyo. Hili ni jukumu kwa wachezaji watu wa ushu burundi ni mtihani kwao. Na wanafunzi ambao walio kufanya mutiani huu wanafikia idadi ya wana kuzingata. Idadi ya wanafunzi ni kubwa sana kwa sababu hapa likuja kama vile maklabo tisa zaidi. Sasa hao hote walikuwa wakipambana kwa nivota fauti. Na kwa ujumura ni vitu kani ambazo mwiniweza kufundishi. Aina nyingi sana kujihami. Kuna wenye kutumikisha mikono, kuna wenye kutumikisha visu na katharika. Hij yote my weapons, Yakuta Kwa upande wake, Celeste Mumoja wa walio cheti Anaereza kuridishwa na Yakujiami, ya kujihami alio eneo hilo sana, tumeweza kuhonyesha gisi kila klebe inajifunza na nivo yenye inaefika eko kitu gani ambacho kilifurahisha katika mafunzo muleopewa katika michezo ya kujihami ya kungfu gisi tunaweza jishika tukiwa tuko wapa katika teo wengine wote tunapashua kwe. Miongoni mwa wachezaji 48 walio tumika mtiani 39 ndio waliofanikiwa kupandishwa cheo na kupata vyeti. Miongoni mwao wachezaji watatu walifanikiwa kutunukia mikanda yenye rangi nyeusi. Shukran Jamalivane, ngenda kwa hadi hapa la ziada sina kwa akhirini.